Ростислав засміявся, аж сльози покотилися йому по щеках. Людовік зіщулився, не знав, куди подітись від того гемонського сміху, видучив з себе. Нехай живе, тільки щоб нічого не бачив. «Не хочу», – гримнув кайданами Ростислав, – «не хочу твоєї милості, Кате». «О!» – обислий рот Людовіка знову скривився у посмісті – Приємно бачити ворога, який колись міг отак і його судити, але тепер безпомічно брязкає залізом перед ним. Він, король-людовік німецький, який носить на голові тіару, не може уподоблятися слов'янському варвару своєю добротою. Він має бути жорстоким. Великий князь Моравії Ростислав був осліплений і заточений у монастирське підземелля. І тоді знову прийшли до Славомира старішини Моравські і Вадим Хоробрий. Вони вже були при мечах, декотрі у кольчугах, інші – у броні, густо вкритих металевими кружальцями сорочках. Бла ідемо супроти німців. «Помилуй вас, Господи, помилуй!» розгубився Славомир і заплакав. «Ходімо з нами, – сказав йому Вадим, поведеш свій народ. А не захочеш, – Підступив до нього якийсь кремезний старішина. Поведемо тебе на вірьовці. І швидко накинув на його шию зашморг. Славомир зняв із шиї вірьовку, ясним твердим поглядом обвів старішин. «Іду з вами, браття», – коротко сказав, – «ведіть». «Ходімо, Вадиме, боже, боже. гукали до нього морави. Постала вся країна. Сини Моравії виборювали свою волю і свою державу. Вадим, що мав намір йти звідси, залишився. Він завжди там, де боротьба за волю. Славина ж сама пішла до Києва, а Моравія далі боролась. Хроніст розповів, тоді німці відпустили Святополка, обдарувавши його багато, і він відправився до себе на батьківщину на чолі німецького війська. Він обіцяв сину короля Карла Ману повалити Славомира, для чого його і звільнили з ув'язнення. Він привів військо до стародавньої Ростиславової столиці Велиграда, залишив його тут закріплятися станом, а сам пішов у град до Славомира. Раптом увірвався святополк Зненацька з великою радтю в німецький стан, багатьох захопив живцем, більшу частину перерізав, і обернулась уся радість нориків, баварців і південних німців за минулі перемоги у плач і вгоре. Німецькі війська Людовіка і Карл Манна, які знову рушили на Моравію, були розгромлені. Німецька імперія на колінах просила миру у Святополка. Моравська держава увійшла в блискучий час свого існування. Минуло ще кілька сенсоворотів. Щоразу вічне світило у розпавні літа щедро обдаровувало землю теплом, а людські серця добротою. Одначе не з усякого насіння проростала доброта, і з білого росло більше, і з чорного чорне, злоба їм ста. Тож люди, допоки жили, доти й противоборстували, помирали одні, на їхнє місце ставали інші, і боротьба між ними, як і саме життя, тривала. Життя від ставало суворішим, жорстокішим, ущерть виповнювалось безкінечною несамовитістю. Тож мудрі і почали говорити «Життя – це боротьба». На Славенському кінці у Новгороді уже давно забули про Вадима Гусляра і про кривди величара лодійщика. Коли й згадував хто, то неодмінно приказував «Вадим Гусляр, воєвода бідацький». Вадим хоробрий, син якого Лодимир. Тепер знали Лодимира, що довбав лодії, як і його дід та прадід. Він жив на старому обідці. Славенські дівиці вже давно кидали на нього погляди, грали очима, бризкали сміхом, а котрась сухвалиться і водою й себра Він же лише плечима поведе, сховає під повіками усмішку та й прошкує далі. Має щось своє на думці, нікого в душу не пускав. Тільки іноді допитувався у бабки Дани, «А батій коли зник? А мати від чого померла?» Людана оповідала кожного разу якось інакше. Щось нове з'являлось в її пам'яті, по-іншому домальовувала йому то одного, то іншого кривняка свого роду, щось додавала до Бравлина чи до Величара, найбільше ж про Вадима. Він зовсім був не схожий на інших. Він аж ніяк не міг би слідно зникнути. Він неодмінно повернеться додому назавжди. Усі знають, що коли Вадим повернеться, то Ольгою Рюрику буде кінець. Він і Новгород переверне, а правду свою застоїть. Ось тільки б дочекатись, коли повернеться. Найбільше чекав батька Володимир. Стара Людана пам'ятала свого сина молодим, дужим, веселооким. Водимир же бачив свого батька іншим приміряв подумки до кожного сторонського мужа, що вражав плечима, кремезністю, сильними руками. Як повернеться він, то вони удвох покарають багатичів новгородських за матір вісну. Передусім Ольга Посадника, який вчинив наругу над його матір'ю. Він одне і чекав сина, а коли довідався, що вона народила дочку, увірвався в ложницю, зірвав із дитини Паволоку, не вірив, що дочка – Вісна закричала, затулила собою дитя і впала непритомна. Після того прожила ще рік і померла. Дівчинку, яку косара нарекла «прекрасою», лишилась на руках старої ворожбитки. Володимир мав помститись за матір, чекав батька з моря. Він з моря ж і прийшов. Купецькі лодії, що йшли від Бодрицького града Старгорода, підібрали Вадима у Волині, а далі через Лагоду та Ільмень озеро по Волхову дісталися Новгорода. Зазвичай їм стали біля мосту. Купчини пішли до гостинних дворів, Вадим вже подався до свого обістя. Ішов добре знаною вулицею. Ніби якихось дві седмиці був відсутній. Ось дім і кузня дядька біди. Он високий паркан біля їхнього дому та сама хвіртка, у дворі, як завжди, повно колод і стружок. З надією поглядав на двері. «Може, ось зараз постане на порозі величар?» Присів на колоді. З хати невдовзі вийшов дебелий юнак. Тримав у руках сокиру. Чимось був схожий на величара. Звичайно ж, це був Володимир. Доки Вадим обмацував юнака поглядом, той занизав одним легким ударом сокиру в колоду, а сам повернувся до нього. Нарешті ти з'явився батько. Так, з'явився. А ти Володимир? Володимир. Простіше Володимир. Вадим раптом відчув, що земля хитнулась під ногами, і в пам'яті зринуло далеке. Побачивши одну скіпку, вербу у колиску коло печі плач дитини. Над колискою нагнулась мама Дана. Уже тоді відчув, що не побачить більше своєї вісни, що вона приречена. На з дому вийшла стара, згорблена жінка. Полотняна сорочка під очкуром, білий обрус тонкого полотна обрамляв її зморщене обличчя. Сірі очі її дивились під дрів пильно, причіпливо, ніби в чомусь боялись помилитись. Підійшла до Вадима зовсім близько, стала обмацувати його груди, чоло, рубець на щоці. «Це ти, Вадимку?» «Я, мамо. Той добре, що прийшов, а я чую». Твій голос гомонить. Тепер мені можна і помирати. Заходжи. У світлиці все було так, як і колись. Ті ж лави під стінами, той же стіл, полиці та сама піч і рогачі за капелку. Вадим сів край столу, обдивлявся. Звідусіль віяло на нього пусткою, нуждою. Усе було ніби те, але вже й не те. Похмуро важко приречено. Може, це від того, що немає тут величара, бравлина, далька? Усе потрібно було починати спочатку. Все. А де взяти сил? Хтось гупав на ганку, рипнули двері, на порозі стала, роздирається, скотюблена стариця, зашамкотіла беззубим ротом. А мій загинув ще тоді, чи знаєш про це? Тільки тепер Вадим здогадався, що це їхня сусідка, жона Ковача Біди. Вона всілася на лаві, сумно похитувала головою, склала на колінах вузлуваті руки, сказала повагом. «Дітей без нього ростила!» прислухалась, до кроків на ганку додала. «Ось вони до тебе йдуть, Вадиме!» До світлиці зайшли два парубки. Крутоплечі, але невисокі. Справжні ковальчуки. Світлоокі, ясно посміхаються. Це вони й є, Яромир і Ситко. Пишаючись, сказала бідиха. «Дякую, Вадим!» «Ми тебе всі чекаємо тут!» «Роботи!» – сумно отказав їм Вадим. «Це вже ваш клопіт, молодший!» «Ви тільки зробіть заклик, а дружину ми самі зберемо!» Вадим задумався. І додому сподівався на спочинок, а життя знову хоче затягти у вир. Щойно ж допомагав мечем моравським слов'янам утверджувати свою державу. Тут знову потрібен його меч, але тіло його вже прагне спочину. Ось побуде тут і подасться до Києва, до Славини. Ми своє відбороли хлопці. Тепер ставайте до меча ви. Отець. ображено вигукнув Володимир, не говори так. Вадим відчув, що від нього чекають іншого, хочуть бачити його таким, яким він був колись. «Та й справді ви повиростали вже!» Вадим підійшов до біденків, штовхнув кожного кулаком у плечі. Ті й не ворухнулись. Хлопці захоплено дивились на нього. І знову хтось ступав на ганку. То була жона братила Теслі. Допитується, чи живий її муж, чи повернеться коли. Того не відаю жону. Давно пішов з Києва, а братило лишився там. Знаю, що ходив з киянами до хозар, а брата свого бравлина зустрів аж у сурожі. Великим став владцею, мамо. Бравлин владця, Людана не повірила. Її старший син не міг стати владцею, та ще й у чужій землі. Ні-ні, то не він, вона сумно хитала головою. Хто зна, зітхала бідиха. Братилова німотно застигла, неведющими очима дивилась кудись крізь стіни оселі. Другого дня новгородське торговище жило новиною. Повернувся Вадим Хоробрий. Ну ж, тримайтеся віднині великі бороди, золоті пояси, і ти, лукавий Ольже, і ти, старий вовчий Рюрику. Вадим вже нічого того не знав. На люди не виходив, никав по двору ніби чогось шукав, ходив по городу, по леваді. Може, шукав свої літа минулі, чи прагнув спокою і тиші для душі. Шукав, та не знаходив. Якогось дня зловісно хряпнула хвіртка. На мостинах двору загупав чоботиська медудиця, Ольгів Тіун, який все життя тягнув спину не під тягарем бідності, а від жадоби й захланності. Тепер уже ходив зігнутим за звичкою, а може від подвоєної заздрості до багатичів, хоч уже й сам був значним можцем, дістав у держанні кілька погостів поблизу Новгорода.